Завтра, ні, власне, вже сьогодні ввечері, вона піде до нього, аби тільки вона погодилась на це Ще б вона не погодилась заради матері, яка стільки для неї зробила Мама нарешті погодилась на операцію А гроші? Розумієш, тут таке діло він не знає, як розпочати, хоча, звичайно, їхні родинні незгоди вирішувалися просто. Він сказав, вона зробила. А тут таке діло. Але нарешті пояснив дружині, що від неї вимагається. Це той з бородою, який підходив до нас у вестибюлі? Так, високий такий негідник. І ти треба сьогодні. Так, ось адреса, це неподалік від Львівської площі. Дружина спокійно іде до ванни. Згодом виходить звідти у чорній напівпрозорій комбінації, сідає перед дзеркалом, витягає з волосся аптечну гумку, робить собі зачіску "мушля", підкручує гарячим феном чубчика над чолом. Одягає симпатичного костюмчика, який зазвичай витягається з шафи лише на матусин день народження. По кімнаті лине дух божевільних парфумів. Звідки в неї такі? Звертається до чоловіка. В мене немає нових колгот. Чоловік лютий, як звір. Може тобі ще чорні панчохи на поясі? Мені. Годі з нього і штопаних. Пес. Породистий. Дружина одягає церовані колготи, чобітки, синього плаща, бере маленьку кокетливу сумочку і каже, перш ніж зникнути, зустрінеш дочку з музики. Він готовий розірвати в цьому домі усе на дрібні шматки. Усе усе. Боже, як він був закохався в цю жінку десять років тому. Матуся саме поїхала до Трускавця на 45 днів. І тут така зустріч, таке юне дитя. Раніше він зустрічався лише з бабами, як то кажуть, 25-50 років. І коли казав, що й секунди в своєму житті не думав про шлюб, був абсолютно щирим, чим страшенно тішив матусю. А тут ця юна дівчина, гарна, бездомна, до бестями закохана. Так легко було стати для неї Господом Богом. А тепер вона йде до цього зеленовкого кота, зробивши звабливу зачіску, одягнувши звабливу білизну, а він позбавлений права обурюватись цим. Він чекав, що дружина повернеться додому, ковтаючи сльози, як верталася з лікарень від матусі, коли ходила туди без нього. Матуся по кілька разів на рік госпіталізувалася. Дуже любила, щоб носили передачі і підносили судно. Тому спочатку мало хто повірив, що тепер заслабла по-справжньому. Він вийшов зустріти доньку і розминувся з нею. Мала вже дома, сіла грати чергові вправи. «Та припинити цей гуркіт, вуха в'януть. Бабуся давно каже, що тобі треба займатися малюванням». «А де мама?» Пішла до бабусі. А тут і бабуся телефонує з лікарні. Телефонує сама, не посилає лютих на неї няньок. Ще не прийшла. «Господи, коли ж вона буде? Скажи, вона хоча б нові колготи одягла?» А то ж село було, село осталося. Матуся дзвонила ще два рази. «Боже мій, боже мій, мені мука, а їй задоволення. Я ж тобі казала, хто вона така». І він люто починає думати. «Так, вона така». Матуся каже, що він передзвонив на ординаторську, коли вона вернеться. Під вікнами чутно, як зупиняється машина. За дві хвилини дружина входить у дім. В очах не сльози, а вогники радості. Мамо, де ти була? Бабуся дзвонила, що ти не в неї. Була на дні народження. Я ж тобі казала, ти що, забув? Так, але ж тобі пізно вертатися. Чому ти не зателефонувала, щоб я зустрів? Інсценує обурення він. Я знала, що мене підвезуть. Ось, доню, тобі передали пташине молоко. Вона виймає з малесенької сумочки пакетик з ласощами, а також картонну коробочку, куди запхано штопані колготи. Кидає її на підлогу у ванні і звертається до чоловіка. А ти? Що ж, ти забув дати мені пляшку коньяку? А втім, все гаразд. А все буде добре. Такого лікаря немає ніде в світі. Операція пройшла успішно. Матуся швидко встала на ноги і забула про страшний діагноз. А головне – Зеленович ампутував певну частину її нестерпності. Так, вона і надалі вимагала до себе підвищеної уваги, але вже не посилала своїх домашніх розбиратися до магазину, коли, на її думку, недоважили 50 грамів масла чи сиру. Не вимагала судна при першій ліпшій хворобі, і хоча була незадоволена невісткою як матір'ю і господиною, але більше не розповідала усім поспіль, що вона така. А через два роки матуся померла від іншого. Син наполіг на ростині, бо подейкували, що Зеленович повертав частину грошей, якщо відхід відбувався раніше, ніж через три роки. Але Ростин показав, що прооперований Зеленовичем орган був у порядку.